ויאמר לבן ליעקב, הכי, הכי אתה, ועבדתני חינם, הגידה לי, מה משכורתך? וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל. ויאמר, אעבודך שבע שנים, ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב תיטי אותה לך, מי תיטי אותה לאיש אחר, שבע עמדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן,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 ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלוא ורחל עבדתי עמך, ולמה רמיתני? ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, ואמלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל בתו לא לאישה. ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ויאחב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. וירא אדוני, כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. וטהר לאה, וטלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוניי, כי עתה יאחווני אישי. וטהר עוד, וטלד בן, ותאמר, כי שמע אדוני, כי שנואה אנוכי.